Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah Tënërruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi Për taqëmme dhe sët Në një më dhizim të radhës nga sura l-Nbiya Dhe sët Më ndoje që të ndalem të Ajeti të rëtha pasi sura së l-Nbiya Një ajet këwa Allahu Jalla O'ala Përmëndi së regullat rëndësishme që duhet i kuptojnë njëtën ton Allahu Jalla O'ala thët Kullu nefsin dha i qëtu l-maut o në blukëm bishërri o lëkhejri fitëna, thumë mejle në të rëgjaun. Në filëm të këti ajti, Allah o thot, gjdo nefs, gjdo kryes, gjdo gjallis, gjdo gjë që frimon, në të ashtë jo më deke. Në ju së provojmë me të kjeqë dhe me të mirë, e pas taj të këni të të këtë ihen. Allah o gjallëvo alë një realitetë rëndësishëm të kësa i dunjua një legjë nga ligjit më të rëndësishme, e kam përshtilon me dy realtete tjera që nëndihmojnë me kuptu këtë që është në mes. Dhe këtu prapë shikoja kujdesin Allah për me të bëjë gjithë të qarta, vazhdimisht si kërë që kemi të sek, për cjallë kujdesin Allah ndajte që gjithë mund të kështë të qartë me sashën e ti. Kullu nefësinda e katul mëhtë, të gjithë kejmë me shi u vdekin, çdo çështjot, çdo çendra duket do të duke vëhet me vite, e kështu më radh prapë ka një fund. Dhe çdo fund ne kupton se ëh uh, është e shkurtër ajo që është para këtij fundi. Allah na përgjdit që kështu të kuptojmë jetën. E çfarë ka brenda kësaj jetës? Fundi i saj është vdekja. Fundi i saj është dalja nga kjo dhunjo. Mirë, e çka ka para kësaj? Allah vë thot në së me usprovoj me të keqë dhe me të mirë, me të pakëndshëm dhe me të këndshëm. Sprova është ligje Allah gjallewala, të gjithë sprovojme. Mirë po në zakonishtë, fjallën sprova, posa dhe gjojmë, gjithë mund e ndëllidhë me fatkeci, me gjithë pa këndshme. Ndërsa, e, kur bje fjalla për gjithë të këndshme, atu, atyre vajapëm ja emrin në më onë begati dhe mirësi. Po, kështu janë gjërat, dhe dhe so nuk arin të kënjëriu. Mirë po kër arin të kënjëriu gjërat, atë herë marrin tjetër të rejtimë. Allahu Gjallera ka kërkuar nga që ne që në në gjithë situatë të jemi rëbë të ti. Gjithmon. Pa marësështë, a jemi në situatët të këndshme, apo në situatët të pakëndshme. Situatët mira, apo në situatët fështira. Do të jemi rëbë të Allahu Gjallera. Reagimi jonë. Në gjithë a këto situatët do tjetë reagimi rubit mirë. Do tjetë reagimi njerë dhe vatshëm. Pa marështë qka bje. E nuk duhet që të kemi reagim selektivë. Kur dia e mira reagojmë si robi me të gëzuar. Kur vija vështira ose pa këndshme reagojmë si, domthonë, uh, e të pakëndshme saktimë e kësaj rradhë. A dallo po thotë edhe e mira, edhe vështira, edhe e këndshme, edhe e pakëndshme. Të shkurta dorësuhin të provim. Andaj edhe ai që ka shëndet është në sprov, edhe ai që kosmundi është në sprov. Edhe ai që ka pasuri është në sprov, edhe ai që është në varfëri është në sprov. Edha që është në pozitë është në sprov, edha që nuk ka pozitë është në sprov, të gjithë janë në sprov. Dhe Allahu pasaj na kujton një gjë tjetër vim, wailina wailina turjion, teknikën e moksit. Do thonë se kuaj këto dy realitete kaq të bukura që kanë rathsuar këtë legj. Jeta është shkurt, adhe i masur masur ngarkani, habitni, e shkurtë, a do i mos u shqetësoni? Osu garkani. As mos u habetni, as mos u mashtroni. Atë as mos u shqetësoni e asë mësë nga zle shumë, asë mësë më rëzit, e asë mësë në këzo shumë, nga se edhe kjo edhe e ja përfundan. Ndërso ju jenim provim, ju jenim provim, edhe e kur jenim mirë, edhe kur nuk jenim mirë, jenim provim. Dhe rëzultatën e provimit, Allah dhe teknikën e më këthi me morë. Ne këtu ndënjohë kemi arë, të japim provime. Krej që ka në ndonë këtë ndënjohë edhe e mire, edhe e keqen janë pjesë këti prëjimi në e kepa la udhime të mjaftushme që të ragojmë në gjithë do sitat si ropë të lojër në gjalu dhe islami është feje përkryer në kamësuar si të ragojmë në gëzim dhe si të ragojmë në piklim në kamësuar si të ragojmë kur jemi në vërfni edhe si të ragojmë kur jemi në pasuri gjithë do sitat kemi udhime Irpo, i njëmë një këtë udhime Këtu dhëtë mundanë me njëtu mirë të nërruar. A reagujmë ne mbi bazën e msimeve, apo reagujmë ne mbi bazën e tekeve tona, disponimit ton, gjendjes ton, e kështë më rath. Dhëtë me di se si po reagujmë. A ke reagujmë në bazë të librit, që e kipë për të tynë me mësu, apo a ke reagujmë në bazë të tekeve tuja, po të themë Disponimit të në e kështë marat. Bi që farë baze nërtohtë ragimion. Si për raguim. Dhe këtu dërnë shesh rëndësia dies, e dijes, e dijes dhe dijes. Sa më aty për të mësojmë, të mësojmë, të interesohemi, të marim pjesë një gjiratë, të lezojmë, që gjithë mund të mësojmë si të raguim. Shamu në këtë e kejë Muhammedin sallallahu alai usallam. Kasi kur këtë ime të kalavë gjallë gjallu, për Përmëndoni përshamu dhe Allahu, kërë thotë në Koran, u letus e lunë në jau më idhin anin naim. Adith, gjithësëse, pa pikë më dyshje, kjenin më upyt, kjenin më marën në logari për begatin, që i ka për begatin, e bubekri, r.a. nukurpin të ujtëftoftë freskët në vabë të madhe, ndodhëta me i rrjë dhe lotët. E i thonin, e pëse po qënë të është, thënë të edhe kjo gëtë uj që tash po ma knajt dhe fadish pirtit, është pies e pravimit që parallat krema do në në garim. A kam qenë mirë njës, apo s'kam qenë mirë njës? A, a kam qenë falinë rruas, apo s'kam qenë falinë rruas? Kë nuk duhet me nashka këtu panik. Kë nuk duhet me nashka këtu dhe të tëtë njën laj tash më vezvese, tash begatit, jo knaqo, gëzaho, shuzej begatit, sa të ke mundësi, mirë po si kur ka doshe Allah gjellëvala. Temi fanëruas. A përna shtot fanëndrimi së përna shtot begatit? A përna shtot adurime dhe dhe vëshmëria së përna shtot mirësit? Kjo jetë në e kujton që temi të kujdashtë. Nga se, në gjithë sitot, duhet të këthejme të këllo gjellëvala në dunja, nga se këna mëkyu të kaj në, në ahirat. Këthaut të këllahu kërri i gëzuar dhe këthaut të këllahu kërri i pik Kthout te kallah kur i poso, dhe kthout te kallah kur i varfur. Kthout te kallah kur i je ndosh, te kthout te kallah kur i smur. Nëse gjithmonë te kallah kthehesh. Kthimi i vazhdueshëm te kallah xhallah ole me adhurim dhe, nështrim, dhe, dhe gjellore, në shtrim, do përmendet vazhdimisht. Në ke ndik rrugën Allah xhallah olen kët donjë, kthimi i vazhdueshëm te kallah kët donjë garanton kthim të façavor në ditën e kat ditë ngjykimit dhe të daljes sigurt para Timë dhon llogarin ditën e takimit me ta kërët epilogë jetës tonë. Dhe këta jetë është përfri tërë storja jetës tonë. Kretë jetë e në shkëto. Jeta është shkurëtër, masu habit e masu marfra. Je në sprovë dhe së shpejti kime dalë me e ledzu rezultatin e provimit tënë. Lësë adonë që t'jemi nga ta që kanë kaluar. Ondaj, kjo jetë më të vërtit, sunë mbija, pas asoj që kejmë përmendirë më tanë doke fëlluar nga takimi i por nga se këto mbeditimi janë të ndëllirën e me tjetërën, vjenë si një rrëdoj tjetë, interesante dhe e rëndësishme e asoj që kemi tajtu e dhe rëndështërën. Andalësë allonë e mënuar që në gjithë do situatë në këndunjo, këtë dënjohë t'i këthejmë i Allah të varë e këtërën. Gjithë mund ka ahitimet e këtërën, gjithë mund, mos të ketë asë kënëci e asë vështërësi që në lërgën nga zonë t Mështë të ketë asë pozitë, asë shka të qofë në këtë dënja, që në lërgën nga lojën lëvarë, për kondraze, begatit, në bëjnë më afrë më lojën lëvarë, në bëjnë më mirë njësë, të kthejmë më shumë ka lojën lëvarë, por edhe së probat në kuptim të fatkecive dhe punve të pakënçme gjithashtë në rridhë më lojën lëvarë. Nënda i kënë në kuptan se, sa më të i për shuzim begati, aq Athe kujën kupton gjithashtu se duhet jemi gjithmonë në shtymë sipër, nga sa gjithmonë jemi në shujzimë sipër. Këto dyja janë shumë të rëndësishme. A jemi këtu mbetë që çdo kusht tashmë pas këtij ritit të meditonte për djandeti dhe për udhimin e tij dhe për daljen e tij për llogjë Allah, lavula. Allahu në mundsoft llogaritën e tij të lehtë, dhe në mundsoft që dalin për di pa çevardh. E përcin këtu, në mundson këtë dënyojë që ti mi ka ka ka vardimës tek thyrë me zamrat tona fillimërt e pastej edhe me gjuhet dhe veprat tona zoti ju ruaj assalamu alajkum